Goi edukiak izango ditugu gaur, saioan kontxako bandera eta haren ondoko zesta aipatu behar ditugu derrigor, astezina izango baita aurtengo iraiaren zortzia ondarribean. Eskubaloian ere, Goi maia zitzegin behar dugu bertan izango baita, sei urteren ondoren bidasoa iruntaldea. Aso bali gara itzuliko dabear Naturhaus Larriojaren kontrako partidan. an Real Unionen hasiera txukuna eta asteburu honetako partida aipatuko ditugu. Konkense hartuko dute txuribeltzek estaun galen. Orezko maila regionalean aurreneko partida izango dute, bai ondarribiak eta baita Real Unión bekeere. Errubia ere izango dugu aipagai. baii, Federal Bat Ligan estrenatu zen Estaten daia, Igandean, borrotarekin estrainatu ere, bihar jokatuko du bere bigarren partia. Eta pirau bukatuko dugu, orko saioa munduko, txapelketa jokatzen ari baita, pragan e, momentu hauetan, eta bertan ditugu, gure eskualdeko ordezkariak, Ander Elozegi, eta Ander Crespo, Santiagotarrak taldeko ordezkariak. Jaraitu arrauna Hasta <totipatik>, la yare engañar Quiero decir Sean HS goe Historiako, bere historiako beste pasarte bat ideatzi zuen, igandean, ondarri biharra unelkarteak iraiaren zortziko festa aborobilduzuen ama guadalupekoak kontsako bandera errira ekarrita. Ondarri biharrek beraz, ez dute alanola aztuko aurtengo edizioa. Igandean, hala ere, itxaron behar izan zuten, e, garaipen ospatzeko ondarribiko zalek hirugarren iritsi zen elmugara ondarribiko onzia. Baina urdaibaik egindako maniobara batek zalantza piztu zuen. Klubak elegita aurkeztu zuen Bermeotarrek Ama Guadalupekoa abordatu zutela argudiatuz. Ordu bete bear izan zuten epaiek erabaki hartzeko, baina azkenean elegita onartu egin zuten. Horrela, Kontxako banderak Hondarribiko bidea hartu zuen. Lehnago estropada txukuna egin zuten berdeak Donostiako Badian, atzetik aurrerakoa izan zen, lehenengo luzean bost segundoko desabantaia ere izan zuten, baina zeago gara iristerako, iru segundora murriztu zuten alde hori. Manio ona izan zen eta ziztu bizianekin zion ontziak badiarako irtzulerari. Urdaibairen abantaia txikitzen hasi zen, zaleberden oiuak emendazen zijoazen heinean. Bermeotarrek, bidasoarren laugarren kaletik bueltatze vueltatzea erabakizuten, olatuak baliatzeko asmoz. Eta amado minutuan, estropadako une kritikoa iritsi zen. Ondarri biko aurre hartu zuen momentu horretan bertan, urdinen eta berdeen palek elkar jo zuten, ez behin, baita lau aldiz ere. Kolpen ondoren ontziak alden egin ziren. Bohu bizkaiak urdaibaik ontziak erritmoa berreskuratu zuen, eta elmugan ama guadalupekoari bi segundo atera zizkion. Orioko ontzia sartu zen, bientartean, bigarren. Elmugara, elmugara iristean, urdaibaiko arraunlariak garaipena auspaitzen hasi ziren. Epaiek ontzat eman zuten gainera estropada eta xelkapena ere esken zuten. Baina, zarantza, bezala irean zegoen eta ondarri biarrak etzeuden konforme. Elegite aurkeztu ondoren, tentxiba eta ezin jagona nagusi izan ziren donostiako kaian. Erabakia luzatu egin zen, baina azkenean epaiek ondarri biari eman zioten arrazoia. Urdaibai estropadatik kanpo utzi zuten. Eta lehenengo jardunaldiko denbora kontuan hartuta ondarribia zen garaie. Joseba Amunarriz ondarribiko patroiak kontxako bandera hastin duzuen amaikagarren aldiz. Oso-oso posi oso ginean, zerbaten egun alak ginen baten, eta bilaien sortian ondarribia bandera ekatzea asko dat, oza, sea, lortu ginegun eta oso posi. Pero bandera ekatzea beti igual eguan adek, oza, sea, que... Oztatu imartziok eta ver, kuadria honekin mantenten dugun eta horribiltzen eran. E, nik esatzen duen bezala, kuadria bate patroi batez iten du, ez? E, kuadria honakak, demostraten ari gara oso ondo egiten nena gauzak, eta bai lana egiten ari nizela ondo eta hori nabaritzen da estropadan, ez? Es? Arratxalde, arratxalderako ondarribiko arraunlariak herrian ziren denboraldiko garaipenik handiena ospatzen. Gau arte luzatu zen festa eta hurrengo egunean arraunlariek harrera ofiziala jaso zuten irunen lehenengo aspaldiko itura mantenduz eta ondarribian ondoren. Aitor kerejeta ondarribiko alkatea. Nik atzo aukera izanun ordu askotan zuekin elkarrekin egoteko, eta pertsonalki hori nere bizi guztirako gordeko dut zen ikusi dut Zunatletikan, malkoak, sentimenduak, eta ikusi dut gure herriaren malkotan. Hori ez da bat erresa, jendea negarrezazten denean, malkotan jartzen denean, pozes dagoelako, hori karagarria da. Ziorrenik, horrendik aneziak etzeateko estienteek zer lortu duzuten. Hemendikan urte gutxira, edo askotara, atzera guetatzen dugunean, ikusi dugu, zer gertatu zen atzo herri hontan. Ta bukatzeko, Besterik ez. Ondarrebitar gustion izenean bihotsez. Sorionak taskerrak asko egin duzu nagusi egiten dutenagatik herri onegatikana. bat. Udaletan harrera jasa ondoren, arrantzalen ermanda dela abiatu ziren arranlariak, Abilio Anjonparreak eta Xale Berdeek lagunduta. arraunari dagokionez, eh, aste buru honetako bi estropaekin bukatuko da udako arraun denboraldia. San Migueligako azken jardunaldiak izango dira Bermeon eta Portugaleten. Kontxako polemika guztiaren ondoren, Hondarribarentzat ez da shamurra izango Bermeon Urdaibaren etxean aritzea. Zelkapenari dagokionez, 4. postua ziurtatu dauka Hondarribiak. Hezustekoa eman eta denboraldia erabat bat brobiltzeko bandera bat eskuratzea izango du hortaz, helburu Eta arraunarekin orain bai bukatzeko aipatu deialdia luzatu diela eskualdeko gazteei arraun elkarteak. Arraunean hasi edo proba egin nahi duten aurreta gazte guztiek parte hartua izango dute gaur arratxaldeko seietan elkartean. E, Neskaketamutila e, bi.000u jaiota aurretku bat, hamaika aur hamara hamaiko artea, Ya ja, a da, da Etorsekoa. Ja. Pues posible utetorri arrauna egitera, e, ondarrriko arraunelkartera. Gaur Arrasaldeko 6etan, pues hemen egoade, eh, klua egoitzen, pues sai, a ber zenbat mutiletan tan eskagetorko die. Gaur da apuntatzeko ta ber zenba jendia etortzen den taldeak egiteko eta ja pizkan pizkan ja hiziteko ber Temporada berrilla uh -huh. eh, Ikastar bak dira, ez dakite ba, Zenbat egun astean eh, Nola antolatzen dut zuen Jakin behar dugu zen ba jende etortzen den Ta gaztiak, haber, infantil aber infantin Etorreko dire momentuz egun Astean zehar Ta gero lambatet egandia Ta gero ya kadetia, pues iruegun Ta lambatet egandia, ta ja juvenillak Pues etorreko die pues lauegun Ta lambatet egandia, pero bueno, gero pues, Mutillak tan eskan, dute beste gauza Keitxeko Aztean zehar, eta, bueno, pixka bat kompaginatzen dugu, pues, dena. E, aurrak urteetan, iaz adibidez, e, zenba mut, e, neska mutil, e, izan ziren gutxi gorabera bera, eta bueno, da. E, bueno, ez, aziginen egunta hogei mutilak, eta pixan-pixan egualak pixan, gero lan jatzen dute batzu, baina, bueno, egun mu, mutilak horrela ibizendie urtean zehar. Gero ja trainera kondilak, e? Eh, ba bai, bai, bai. Baur ba, ba. ba, geratzen gara, gogorotuz, e, behialdi atxaldeko zeiretan, ez da? Aramlek artean gaur bertan. Bai, Horbertan, bai, mi esker. Bale, Bazarrando, mi esker. Bale, agur. Antxeta irratia, gauzak argita garbi. Bila soa Asobal ligan. Jokatuko dira probak bidasoa Irunentzat. 6 urte luzeren ondoren, goi mailan leiatuko da berriro hartalekuko taldea. Logroño jokatuko du Biarrazo ligakoko lehenengo jardunaldean. Naturhaus izango du aurrean, azken urteotan maila handia emanduen taldea. Aurten ere, Barcelonari itzala egin izango dion talde bakarrenetariko bat. Hasier subiria Atezainak Arerio zaila dela, uste du. Atzioso olgorra dela zaigu hasteko. El eh, Oroño, bueno, me llamo Lorenzo, eh favorito mío, mailako, ba, ba ustet, bueno, bueno, bueno, eh, bueno, alerio asteko estado, da beldurra gente kono berko jodu ta, ta bueno, iba aurrengo espero a la pisca jotean. Zein da momentu honetan taldearen egoera, sentxazi baz, e, aurre denbora aldiko azken txampa hori, bat txarra izan zen emaitzen aldi, dut ikutxinez? Ba, emaitza aldetik eta jokua ja, dut ikan dut, zira, ja, oso gustu dut e, ikan dut, azken ekoaztian, e, ikutak txu joaztugu nituen ikutu agar du, e, imagen txarra eman genio, baina, bueno. e, konflutu anzitu gero ere behar dizkate, baxa batzu benitula, bai, Ja, jakin ez dut nahi, que bai Roberto eta Adrián, dagoa parte bete baxa batzuk eurien iku, lezio txiki dut batik. Eta horre bat pixat, alde batrifaktura pasadu, ez, eh? baina, bueno. Azkeneko azti hau ja, eh, liga prestatzen dut gurena, ja egipua osatzen ari da uena, ya, eh, osatzena, pixena, pixena, pixena. Eta, bueno, baina eh, baina baina egiten partizan bezana, azkeneko lutzea itea, azpartitzea pixat, eta ja, kau pixanak gogua eh, kompetitzen aztego, ez. Eh? Ba, ilusio horrekin, horrekin, ba ausetzeko leku kasaurera. Aipatuzu eh hori, eh, Roberto eta Adrianen galera batez ere, eh horrek eragite izango du lehenengo jardunaldietan, ez? Bai, bai, eh ezari oso importantea gutako, ez? Adrian iruztea ja la izango dela jodasteko moguan, baina Roberto e iruztea jaio es, gainea eh, laterala eskerria Ba, oso de importantzia da, eusin tal dintzako, eta guk eh, bat erradakau, eta, eta, bueno, falza sumatutu deu. E, Baina bueno, gauden ekin ba, aurrabilatu darko deu, eta, da, bueno, deno de gauden ian, ba, espero, eh, launteko berriolaizte retortzien. Partia aliketa honena egingo du bihar bidazoak, kategoriara hoitzen azteko batez ere. Baina Fernando Bolearen benetako taldearen, Fernando Bolearen taldearen benetako leia datorren astean iritxiko da. Etxeko lehenengo partidarekin batera. Kangas de Morrazo taldea hartuko du bidazoak, esailkapeneko, azken postuetako leian egotea, espero den taldea. Talde irundarren helburua ere, aso aligan jarraizzea izango da. Argietagarbi, joan den urteko taldearen zati handiena nuantentzen du, le horreno jokalari erabakigarria e, ba, izan delarik, galerarik handiena. Haren ordez bi esker lateral iritsi dira. ekaiz mugika ere eta hander iriarte eibarretik. Hori ez gain, urtzi hotegi atezain irundarra, eta itor diaz eserio errenteriarra pitxatu ditu bidasoak. Talde gaztea da, gipuzko arrez osatua, ia bere osotasunean. Asierzubiria. talde gaztiar geak, berbera gauzola eta txerra azka, eh bueno, experiencia falta dako. Eh, ajo va en jende gutxi eta bueno, ba horreke ezeki uzek nola reaksionatuko dugu, ez, baino eh hola bueno, ilusio aldetik an gaina e, dibenuke txeko gaindia dea eta horrek bereti ba zerik maila altuo bat erakusteu askotan eta bueno, e, nik uste denbara aldi politikoiteko moguango gela. Zue eh, Asobalen eh, lehiatutakoa zara, jokatutakoa zara, jakingo gozu zer behar den Asobalen behar bezala ba, lehiatzeko, ezakit eh, Fernando Abolea internatzeak ere zerbait aipatu izuen eh, berezeki? Ba, eh, bueno, denbara aldien ziagasko askuntik nagoez, eh? diferentik lehiatuko ikon. Eee, eh, bueno, Asobalen, denbara, askuntik zinean, eskualo ja da, eskualana alde guztia eh leku musikan e, da jokatzea, baina bai. E, maila ba, beti maila bat gora hoizte zanean, eh jotzeana beti bai fisikoki, eh abiaru atletikan beti ba, buskaban gero hastea, es lehen guztetik eh honea ba, nagatik nagaituko bai da on diferentzia nahori izango. Eh bai, fisikoki taldiak ba nibel bat altuagoa goiala, eta jokuan abiarura ere asko askikola. Eta, bueno, algun pizteatu da, oztala, da, amondatu deu. Aldan atterren, berzela, ba, ba, sufretinko deu. Denbora, el argi eta garbi, bitalde atzetik ustea ez? Bai, bai, bai, ez da... Ez da, bestea lentura eh, momentu, esazia, eh, izan eh, eta esazteko... Momentu, ez da zizatzen ez, azia, azia etetan, el izan nirehurt. Eta, nahiko zari izango, ari, ni, ni firmatu, firmatu kono keu momentu enten, eh, Azien ego jazguna aldia, ba, ba salbatzeko aukerekin, no, menzat, eh, azien ego partidila bazita, eh, salbatzeko modu dintzakia. Eh, oso li dago horreik mozegu, du dira beha, azien momentu ez que sufrutimazko leu, eh, bera, bueno, eh, talde batentako, utero-utero beti utero, ola izan duda, eta, bueno, ostako preso aldean, eh, budua bentak, eh, txiporrekin no, aukereu hori lortzeko, e, uste dut hartalekuko partidean jartzen duzuela itxaropen handiena, ez? Zalain babesarekin aukerak zabaltzen dira? Bai, hori e, beti izan da, e, zein e, mailatan e, zein taldeek etxian beti izan dira gu oso zemindaztua. Da e, kero, bueno, e, txampoan intesu ba, ziko zi, ba, gora beira, edo bera beira. Baina, talde guztiko zer dira gau, e, etxian oso izan dira. Eta gu bai esmenitzen genuen denboraldi onorrin guzte, bueno, einaundi batean izan tala ba hori, hasta lekun denboraldi da onagatik, es. Pero horbora nego ta aukerak dio denon, ba kanponak partido zibilak zientulako, baina aukden gu herburua mantentzia balin bada hasta e, lekun, hasta lekun izan baldu indartzuk eta gero ba, bueno, kanpon oso ezagua, baina bueno, zeoze atea ziko aukerak izan baldu, ba izango itake ba bat, es nega bai hartalekuneen bueno, eh afizian la plus bat ematiku eta eta, eta ni gustetorki diren badula hingu klavia. Soñes produso izango dela zalen erantzuna bain e, asoal ligara bueltatuta gainera ba, inguruko talde batek, e, ia osorek ipuzgarriko estatutako talde batek, e, talde gazte batek ilusia sortzen du, eta hori dirudi, norako espero guzu izango dela gantzuna? Ba, nik ezte bat du di, que jendia hori izango deula, eh, lagunteko prest, eh, lehen gorten, gaina lehen gorten, biztuzan eta dite, hori, edo, eh, diarren bueltaztan, eta gero iuera pasi daztan, ikusi denun, jendian hori gantzun ez, hori ikuste, ba, jendia ilusi, dakintzaola, bat egitotaldia basoa den ikusteko, eta... Esa, segura izan godo da, ni eztan esperatu dikana. Eta, behan, surten esan mazela, bueno, ganea etxeko jendia gau, e, uste, asko pasaia, e, ya, soa, soa denezka hola, eta, ba, jendian niko guagin ikustet. Guagin eta, eta momentu salietan launtzeko prest Eta, bueno, niko usaiatuko gara, daka unguztia, daka un moment nahi amaten, eta, uste, ba, bueno, diskutateko denbora dira izan godo. Antxeta irratia. Real Unionen aktualitatea Kiroletik <muchos> saioan <muchos> Norke zango zion Real Unioni, denboraldi hasieran, Ligako laugarren lau jardunaldiaren atarian Laugarren izango zela, sailkapenean Azken bi garaipenek eragint dute hori eta konfiantza zindar berritu dute talde txuribeltza. Zalantza askorekin abiatu zuen denboraldia Sergio Franciscoren taldeak jokalari berriekin, izen ezagunik ez zuten askorekin eta itxaropen handirik gabe. Lehenengo jardunaldian kolpe gogorra jaso zuten gainera. Leganesen luzapeneko azken minutuan galduta, baina hurrengo bi partidak irabazik inditu unionek. Peñasporten aurka galen lehenengo eta laudioaren kontra kanpoan, Ondoren, 6 punturekin, zailkapeneko laugarren tokian kukatu da horrela, eta liderra hartuko du igandean, estadun galen. 2 puntu gehiago ditu, konkentsek partida guztiak irabazi baititu, laugolz sartu ditu eta bakarra jaso, aurkari ogorra izango da beraz, gaztela mantxakoa. Igandean izango da partida hori, arratsaleko bostetan, estadun galen. Futbolarekin jarraituta, augurezko maila erregionaleko liga hasiko da asteburuan. Real Union B eta Ondarribia izango dira aurten ere gure eskualdeko ordezkariak. Berdek bihar bertan egin dute debuta, arratsaleko lautardietan etxean hondartza kiroldegiko zelaian. Berioren aurka harituko dira. Mikel Llorentek entrenatuko du aurten ere Ondarribia. Seigarren izan zen azken denboraldian, berrogeita maipunturekin eta maila hori ematea izango du helburu aurten ere. eta Javi Garmendiaren Real Unión B, Caldiz igandean jokatuko du Aloña Mendiren kontra. Lauterdietan izango da partida hori Oñatin. Filialak talde berritua dauka, juvenil mailatik igotako jokalari askorekin eta bere helburua gazteak eztea da noski, baina ezin ahztu 3. mailara igotzeko borroka ezin e, izango dute baztertu hurbil izan baita azken denboraldietan. ErB ere aipatu behar dugu estaten daia ez da ondo hasi federal bat mailan lehenengo partida galdu zuen joan den igandean, etxean ez estat langoneeren kontra hamabost eta hogeitaei izan zen azkeneko ememaitza. EtxeT kanpo jokatuko du bigarren jardunaldian e, igande, e, larun batean markatu bihar bertan begon nain zuzen ere. Larun batean esan bezala izango da partida hori arratsaleko zazpiretan, lehenengo puntuak eskuratzen legendinduko dira, Zuriak, momentu honetan, 0 punturekin, puntu bakar batekin ere, selkapeneko azken postuan daude. Doni bane loitzuna dute gainera aurretik. Eta bukatzeko piragu ismoare, aipatu behar dugu munduko eslalom, txapelketa jokatzen ari baita, Pragan, Txekiera Errepublikan, eta Santiago Tarrak taleko bi ordezkare ditugu bertan. Final erdietara, pasatzea zuten biek gainera, E, Ostegunean atzo. Finalerdi horiek gaurrattsalde izan dira duela minutu eskax. Anderloseegik ze bateko finalera saikatzea lortu du. Segarren saikatatu da finalerdian egun da bost komal larggeita puntuazioarekin. Hamar onenak izango dira final handian. Z bateko final hori bihar e izango da ordu batean eta esan bezala Anderreloseegi bertan izango da. Joan Crespo aldiz biharko finaletik kanpo gelditu da. Hoa eta izan da finaler dian, egun da berrogeita mairu koma berrogeita malauko puntuazioarekin eta lehenengo amar postuetetik oso urrun beraz. Hemen utziko dugu gaurko kiroletik saioa, baina kirolinformazioa jasotzen jarraitzeko aukera izango duzuen, aibadu zue, segidan Euskal Irratietako lankidekin hori bai berri saien ondotik. Gure aldetik, da torren asterarte ondo izan.